Розділ 23. Всередині. Вони чекали 5 хвилин, а потім пролунав перший сигнал тривоги, після чого Кейл пояснив, чому їм потрібно залишатись тут. Коли лікарка Коді розблокує капсулу, ми заліземо всередині і скажемо, що потрібні коди запуску, такі як у Сарторіса. Вона їх веде... І ми покинемо це місце. Вона не дурна, сказав Тріх. Крім того, ми не можемо її просто так кинути. Імперці надішлють рятувальний корабель. Звідки ти знаєш? Ну, вона офіцер, сказав Кейл, знизуючи плечима. Вона служить імперії. Це все одно не означає, що вони повернуться за нею. Ти що, справді нею переймаєшся, га? Вона допомогла татові. Це щось значить. Послухай, Кейл повернувся до нього із роздратуванням на обличчі. Я знаю, що вона тобі подобається, але... Що? Тріх відчув, що його обличчя і кінчики вух червоніють. Не верзи, дурниць! Кейл знизав плечима, Втілення братерської байдужості. Як скажеш? Хоча це досить очевидно. Я бачу, як ти на неї дивишся. Не те, щоб я тебе звинувачував. «Вона гарненька. От тільки не забувай, на кого вона працює». «Це має щось означати?» Кейл хотів щось сказати, і саме в цей момент вереск пролетів по коридору з іншого боку. Якась локалізована система сигналів. Брати підстрибнули. Старший махнув бластером трохи занадто зухвало. Подумав тріх. Здається, він звикав до носіння зброї. «Що це?» запитав молодший. «Ти тут зачекай!» вимовив Кейл. «Я зараз повернусь». Перш ніж тріх встиг заперечити, старший пішов по коридору, тримаючи бластер на поготові. Герметичний дверний прохід перед ним відчинився з тихим гідравлічним зітханням. Кейл пройшов туди, затримався і кинув останній погляд через плече на брата. «Будь тут!» сказав старший, і за ним зачинились двері. Через мить сигнал стих. Кейл уявив, що ніби щось у кінці коридору прокинулось і з'їло Кейла, а потім знову заснуло. Він здригнувся від цієї думки і спробував витрусити її з голови. Безрезультатно. Хлопець встав. У нього дзвоніло у вухах. Він гадав, що ще треба робити, як взагалі відміряти час... Намагаючись зайняти розум, хлопець повернувся до рятувальної капсули. Маленький червоний вогник усе ще блимав, але він все одно потягнув люк про всяк випадок, якщо лікарка Коді вже відкрила його віддалено. Той не піддався. Ну а чого очікувати? Юнак знову притулив носа до оглядового ілюмінатора, прикрив очі руками і примружився, намагаючись розглядіти, чи змінилось щось в розташуванні панелі приладів, але він нічого не зміг розібрати. Потім всередині капсули щось поворухнулось. Тріх різко відсмикнув голову. Усе його тіло заціпеніло. Юнак боязко відступив назад. Нервові закінчення, здавалося, у нього замінились тонкими гарячими мідними дротами. Пульс у хлопця бігав так, що той відчував, як клацає у роті. «Я цього не бачив!» – закрутилось у голові. «Світло всередині просто грається. Мені здається, що я побачив, але...» Він затамував подих, прислухаючись, а зсередини капсули долинув слабкий звук шкрябання. Хлопець зробив ще один крок назад, а потім відчув, що його плечі торкнулись протилежної стіни. Його очі перебігли до дверного отвору, через який пішов Кейл кілька хвилин тому, але старший ще не повернувся, і не було жодних ознак цього. Шкрябаючий звук всередині капсули ставав усе голоснішим, наполегливий скрегіт пальців або кігтів на внутрішній стороні люка. Коли Тріх прислухався, він зрозумів, що шкрябають усе швидше, більш нетерпляче, Наче істота там знала, що він тут, і хотіло вийти. Його пальці стисли комунікатор настільки сильно, що руку звело судомою. Він підняв його і натис на кнопку. «Лікарко Коді?» Довга пауза. А потім її сильний, чистий голос. «Тріх?» е, «Це я. Я зараз на містку. Усе ще шукаю, як відкрити капсулу. Багато часу не знадобиться». «Стійте!» «Зупиніться! Всередині капсули вже щось є!» «Що?» «Щось! Я чую, як воно шкрябається!» «Ану, зачекай!» Довга тиша, яка розтягнулася так, що Тріх подумав, що зник сигнал. А через секунду – питання лікарки Коді. «Тріх, ти там?» «Е, тут?» «Я запустила біосканування усієї баржі». «І?» жодного життєвого показника всередині капсули». Тріх подивився на люк, де шкрябання вже перетворилось на маніакальний скрегіт, і він чув щось ще, якийсь мокрий, слинявий звук, наче те, що було всередині, намагалось прогристи собі шлях назовні. «Треба було запитати про мертві тіла», – подумав він знову, трошки панікуючи. «Так, було б слушно, але слова вилетіли з нього зовсім інші». «Всередині щось є». «Я не чую тріг». «Я сказав». «Так, добре». «Я знайшла замок блокування». «Ні, зачекайте». Різкий клац, і капсула відчинилась. Розділ двадцять четвертий. Захист від майбутнього. Коли Кейл повернувся, то не побачив тріга. Люк рятувальної капсули був відчинений. Тож хлопець зазирнув усередину. Зелене світло дисплеїв відбилось на його обличчі. Тріх брата не було. Але мерзотний, гнилий запах був настільки сильним, що Кейл не став затримуватись у капсулі. Вона нагадувала лігво якогось хижака, таке, як зазвичай знаходиться, завалене обгризаними кістками останньої жертви. Юнак припустив, що доведеться до цього звикати, адже капсула – це їхній єдиний спосіб вибрати звідси. Втім, наразі йому треба було знайти брата. Вийшовши, він спіткнувся об невеликий плаский предмет. Той видав легке електронне бурчання. Хлопець подивився вниз і побачив – комунікатор, який Захара дала трігу. Кейл насупився. «Не схоже на брата». «Залишити щось подібне. Так само, як і без причини кудись піти». Він підняв комунікатор і увімкнув. «Лікарко Коді, це Кейл». «Я чую». «Щось трапилось з моїм братом». «Повтори». Пролунав сигнал тривоги, і я пішов подивитись. А коли повернувся, його не було на місці. Люк капсули відкритий, але його ніде не видно. «Секунду, Кейл, я дещо перевірю». Він почекав. І знову подивився на внутрішню стінку дверей рятувальної капсули. На ній виднілись десятки подряпин, деякі настільки глибокі, що проникали в метал. Він простягнув руку і зрозумів, що люк мокрий, а коли відвів пальці, з них почала капати кров і щось липке і тепле. Хлопець витер це об штані, здригнувшись від відрази. Кейл... «Сканер показує життя в форму приблизно за 15 метрів від тебе, по коридору, праворуч. Ти бачиш?» Він обернувся. Але там були лише брудні знайомі стіни, тьмяне світло і низька стеля, яка пожовкла, ніби поплямована приреченими і безнадійними подихами в'язнів протягом багатьох років. «Ні, нічого тут немає!» «Ти впевнений? Сигнал сильний!» «Ні, просто порожній коридор. Хоча, дайте мені секунду». Він опустив комунікатор і підняв бластер, а потім підійшов до стіни, щоб усе роздивитись. І біля плеча прочитав напис «Шахта обслуговування 223». Кейл притулив ствол до панелі з пружинним механізмом і відштовхнув її, щоб відкрити широку шахту. Порив смердючого повітря вдарив йому в ніс – і юнак застогнав і прикрив ніс з ротом, а потім повільно зазирнув у темряву, вниз. «Тріх!» – голос розлетівся по металевій порожнечі, безформно відлунюючи. А Кейл згадав, що побачив, коли пішов на сигнал. Він зазеленчав, напевно, через якусь несправність, хоча дещо юнак запам'ятав. Кривавий відбиток руки на стіні, наполовину розмазаний, і настільки свіжий, що з нього стікало. Коли хлопець це побачив, то зрозумів, що не варто залишати Тріга самого, навіть на кілька секунд. І саме тоді повернувся. Кейл вирішив покликати ще раз, зазирнувши в шахту. «Тріг, ти там?» І через секунду із криком з шахти вилетів його брат. Він врізався обличчям у Кейла, збивши того з ніг з такою швидкістю та імпульсом, що, ймовірно, цим і врятував собі життя. Якщо б це сталося повільніше, то Кейл мав би достатньо часу, щоб підняти бластер і, ймовірно, рефлекторно вистрілити у брата. Але той вже сидів зверху на ньому, усе ще волаючи, розмахуючи кулаками, б'ючись ногами, і втягуючи в себе великі вдихи повітря. Молодший плакав, що робило його молодшим за справжній вік. «А ну, тихіше, тихіше!» Сказав старший, помітивши, наскільки сильно розірвана форма тріга, ніби на нього кинулась тварина. Комір відірваний, як і один з рукавів, який відкривав худу руку. Частини дешевої тканини були вологими й липкими, як внутрішня сторона рятувальної капсули. Кейл утримав брата і тримав доти, доки не відчув, що той припинив боротися. Нарешті молодший стих. Напевно, втомився. Було чутно лише його швидке дихання. «Усе гаразд», – сказав Кейл, а потім відійшов достатньо, щоб зазирнути в обличчя брата. «Що сталося?» Тріх подивився на нього, налитими кров'ю очима. Блідий, шкіра наче прозора. Нічого не рухалось на його обличчі, тільки легко тремтіло під боріддя. На тебе хтось напав? Хтось з середини капсули? Він зачекав, дозволивши питанню повиснути у повітрі, щоб тріх міг його вловити і відповісти. Але той цього не зробив. Чим більше він дивився на старшого, тим більше той гадав, що бачив його брат? Він знову обійняв молодшого. «Слухай, все буде гаразд. З нами нічого поганого не станеться. Я обіцяю». Але до голови знову повернулася згадка про кривавий відбиток руки. І Кейл зрозумів, що вперше за життя він дав братові обіцянку, яку не знав, як виконати. «Розділ двадцять п'ятий. Мертві вогні. Ці двигуни повністю зламані», – сказав хан, вилазячи з-під панелі. Він витер бруд і реакторне мастило з рук. «Щоб інженери тут не намагалися зробити, їм нічого не вдалося. Ми нікуди не полетимо на цій плавучій купі металобрухту». «Я відкрила рятувальну капсулу. Коди запуску?» – лікарко Коді урвав її голос тіси. Я фіксую нові життєві форми на біосканері. Нові показання? Хан глянув на Захару, насупившись. Ти ж сказала, всі померли. Вони й померли? Вона подивилась на екран. Тіса, відобрази результати біосканування. Так, лікарко. Перед ними замерехтіли тонкі як олівець лінії. Пересічна геометрія знову розпливлась і створила мініатюру баржі. Хан вимовив. «Що за...» Тривимірний, багаторівневий контур, раніше порожній, майже елегантний перетин чистих оцифрованих просторів і ліній, тепер киші криваво червоними світловими точками. Вони блимали і рухались разом, підіймаючись з нижніх блоків з камерами рівень за рівнем до адміністративної зони». На голограмі здавалось, що вони лютуючи йшли з непропорційною, комахоподібною швидкістю. «Ану секунду! Це що за штуки?» Захара похитала головою. «Життєві форми!» «Дякую, док! А є щось більш конкретне? Чи треба додумати?» Захара обдивилась скупчення крихітних вогників, кожен з яких був незалежним організмом. Вони рухались швидше, ніж вона вірила. Підіймались по сходах, вентиляційних і комунікаційних шахтах. «Це неможливо. Їх раніше не було. Тіса, чому ти не зафіксувала їх раніше?» «Раніше позитивних життєвих форм не було, лікарко Коді». «То звідки вони взялись?» Вона дивилась, і раптово почало з'являтися ще більше червоних вогників на нижніх рівнях. «Ніби вони просто брались з нізвідки. Її думки повернулись до того, що сказав Брухт про молекулярну поведінку віруса. Той переховувався до того моменту, поки не міг вбити господаря. Раптово вона відчула, ніби дві туї залізні смуги зімкнулись навколо. Одна стискала горло, інша груди, заважаючи диханню. «Е, «Як ми зможемо звідси вибратись?» – запитав хан і вона зрозуміла, що він деякий час її трясе. «Аго, вдок! Я з тобою говорю!» «Тільки?» – вона сказала на люк і сходи, якими вони піднялись з адміністративної зони. «Тільки тим шляхом, яким ми прийшли!» «А інші рятувальні капсули є?» «Тільки та, яку ми залишили!» Захара простягнула руку і вказала на один рівень нижче, на західне адміністративне крило. Воно вже було повністю захоплене колоніями червоних вогників. Це останнє місце, де вона бачила Тріга і Кейла, і не хотіла думати, де брати зараз. Схема показувала їм широкі сходи, що вели вгору від адміністративного рівня до містка. І тепер червоні мертві вогні рухались у тому напрямку. "Ну чудово!» – хан, підіймаючи бластер – і повертаючись до дверей. «Схоже, нам доведеться пробиватись!» Чубака загарчав, похитав масивною головою і замахнувся гвинтівкою. «Схоже, йому не подобались шанси!» «Стривайте!» – сказала Захара, вказуючи на вежу, що виступала з верхівки голограми. «Приблизно за двадцять метрів позаду нас, на протилежному кінці цієї палуби, є стикувальна шахта, що веде прямо вгору. Хан подивився на неї з недовірою. «Що? Взоряний руйнівник?» «Це наш єдиний шанс». «Ну, знаєш, звідки я родом, є приказка. Зліг в анексу йому в пащу». «Чим би ці вогні не були, їх сотні, як довго, на твою думку, ти протримаєшся?» А потім вона відчула їхнє наближення. Гучний, нестримний вереск, заряджений люттю, голодом який стискувався у суцільну стіну нелюдського шуму. Кров застигла у венах. Вони підіймались з адміністративного рівня по сходах. Захара подивилась вперед, туди, де була стикувальна шахта. Коли вона повернулася, щоб подивитись в бік хана і чубаки, то прокричала, що їм потрібно вибратись звідси. І одразу ж побачила, як Кей Лонго – Велетів крізь напіввідкритий люк вгору З адміністративного рівня Тягнучи тіло молодшого брата «Треба тікати!» Крикнув він і спробував чкурнути Його ноги ледь торкались землі Голова, здавалось, була на шарнірі Оберталась, щоб видивлятись всюди все одночасно Його очі були ідеально круглими від жаху Тріх хитався і смикався Захара подумала, що ніколи в житті не бачила настільки наляканої людини. «Де інший бластер, хлопче?» – крикнув хан. «Я мусив його кинути, щоб нести брата». «Так, здається, нам надо зачинити за собою?» – сказав контрабандист, але Кейл вже пішов від дверей далі через місток. Хан напружився і спробував смикнути їх, щоб закрити. «Чуй, допоможи мені!» Вуки взявся за роботу. Обидвоє змусили двері зачинитись. «Зачиняйте і давайте за нами!» – крикнула Захара і повернула ліворуч. Вони з Кейлом помчали майже пліч опліч через місток у напрямку стикувальної шахти. Попереду вона не бачила нічого між рядами панелей приладів, тільки єдиний відкритий люк. «Сподіваюсь, він там!» – подумала жінка. «Будь ласка, хай ліфт буде там, де каже Тіса!» Озирнувшись, вона побачила, що їх наздоганяють хан з Чубакою. Проскочивши через двері, Захара побачила дверний проріз стикувальної вежі. Турболіфт відкритий і готовий. «Встигнемо», – подумала лікарка. І саме тоді розсувні двері, які хан з Чубакою щойно закрили, вилетіли назовні. Розділ двадцять шостий «Армія останніх». Кейл застрибнув всередину стикувальної вежі, тримаючи тріга на руках. А за ним залетіла лікарка Коді. Юнак озирнувся і побачив Хана і Чубаку, які були на півдорозі. Вуки відстрілювався від того, що наближалось. Кейл не бачив, що воно є, та й особливо не хотів. Але прекрасно чув. Цього було достатньо. «Швидше!» Кричала лікарка Хану й чуї: «Треба закрити ліфт!» Він побачив, як Коді потяглась до кнопки, щоб закрити двері. Вже в наступну секунду після того, як Соло і Вуки пірнули всередину. Чубака усе ще стріляв, і відлуння пострілів жило у голові хлопця. Раптом тріх сів, широко розплющивши очі. «Тато?» Кейл витріщився на брата. «Тріг? Що? Це він!» Молодший вже виривався з його рук. Він повернувся, виповзаючи назад з турболіфта на пілотну станцію. «Там тато! Я його бачив! Він?» Кейл стрибнув за братом, витягнув одну руку так далеко, як міг, і скопив тріга за штані, від чого молодший впав на підлогу. І одразу ж Кейл почав тягнути його назад у стикувальну шахту. Потім підняв голову і побачив батька. Ван Лонго йшов до них хитаючись, як щось скручене в три різні боки одночасно. Скручене, зламане в стегнах і плечах. Його оточувала група ув'язнених і охоронців. І в наступну мить старший побачив з наростаючим жахом, що вони вже не ті ув'язнені й охоронці, як і його батько більше не був ним. Мертва жовта шкіра вкривалась плямами двотижневого гниття в морзі. Голова вздулась і частково сочилась чимось з лівого боку. А ще було видно, як клаце шарнір щелепи. Старший не зміг поворухнутись. Здавалось, вічність він спостерігав, як батько хитається і йде до нього – і як кривиться від голоду, мертве обличчя. Нарешті старший вирвався з паралічу і закричав. Піднявшись на ноги, він відштовхнувся назад у напрямку ліфту і побачив, як соло звуки потягнули тріга всередину. Але вони дивились не на хлопця, а в коридор, звідки доносився шум. Наче у вісні він побачив, як лікарка Коді повністю зблідла від параляку побачив, як вона тягнеться і закриває очі Тріга своїми руками, а потім відчув, як щось схопило його за ногу, і навіть не почув, як закричав сам. Розділ 27. Скажіть це тричі. Коли Кейл перейшов до тями, то зрозумів, що лежить на спині, а лікарка Коді стоїть поруч з ним на колінах. Здавалось, навколо відбулось багато всього, чого він не бачив. Руки Захари рухались з легкістю, згортаючи просочену кров'ю смужку тканини навколо його гомілки. Раз, двічі, тричі. Потім вона затягнула її і зав'язала. Кейл прошепів щось крізь зуби, і його нутрощі здригнулись. «Де ми?» «Усе гаразд». Ми встигли, піднялись всередину від руйнівника. Старший перевернувся і спробував роззернутись. Біль у лиці був пекучим, настільки, що він не міг вільно говорити. Хлопець зробив неглибокий обережний вдих і притримав його, допоки не подумав, що мабуть його зараз знудить. А потім знову глянув на лікарку. Поруч з нею стояли хан і чуї, Біля започатаного стикувального ліфта. «А де мій брат?» – хрипко запитав він. «Тут», – з полегшенням промовила Коді. «З ним усе гаразд, а ти зараз намагайся не рухатись». Кейл витягнув шию і побачив Тріга, який сидів на підлозі біля стіни стикувальної вежі. Він поклав підборіддя на коліна і гойдався взад і вперед, дивлячись в нікуди. Здавалося, з ним не все гаразд. Кейл одразу ж згадав приголомшений вигук тріга «Тато там» і ту штуку, яка йшла, а потім подумав, чи буде з його молодшим братом коли-небудь все нормально. «Треба це сказати!» Подумки промовив він і подумав про старе марновірство, яке чув, будучи маленькою дитиною. Якщо сказати щось тричі то це стане реальним». «Воно мене вкусило, вірно?» Лікарка затягнула імпровізовану пов'язку. «Не занадто туго. Я маю зупинити кровотечу. Воно ж мене вкусило. Е-е, ці штуки повзуть по шахті!» Пробурмотів Хан Соло, зробивши крок назад, і глянув на лікарку з Кейлом. «Як скоро ми можемо вирушити?» Кейл чув це. «Шкрябання». Воно доносилось зсередини стикувальної вежі, руки стукали й шкрябали по той інший бік, а ще звуки, ніби хтось щось гриз. Ті штуки з баржі перлись за ними вгору по вежі. Прямо зараз вони ламали крихті нігті й зуби всередині тієї металевої труби, намагаючись вибратись. Неможливо, але правда. Звук голоду і гніву разом з пекучим болем змусив згадати, що трапилось у пілотній станції очищення. Трупи з усієї в'язниці повернулись до життя, і серед них батько, який і вкусив його. Кейл відчув, як рот наповнився металевою слиною і нахилився вперед, щоб випустити блювотиння, але нічого не вийшло. Його шлунок не припиняв скорочуватись, а діафрагма смикатись і здригатись з жахливою наполегливістю. «Послухай, хлопче!» Почув він голос Соло, який пробив густу хмару жаху, що оточила думки хлопця. «Нам треба йти!» «А тільки яким шляхом?» – запитала Захара. «Якщо знайдемо шлях до командного містка-руйнівника...» То можливо змусимо його рухатись, — чує і з сумнівом загарчав. — Ну це ж корабель, вірно? Якщо літав на одному, то літав на усіх. Нам треба просто пройти повз. Контрабандист махнув рукою. Ну повз, усе це. Кинув витер очі і вперше по-справжньому подивився туди, куди вказував хан. Головний відсік і ангар, що оточував їх, були нескінченною дюрасталевою пустелею. Був настільки великим, що здавалось мав власний обрій. Навіть думка про те, щоб перетнути увесь цей простір, здавалась неможливою. Але все ж, допоможіть мені встати, сказав Кейл. Йому простягнула руку Коді. І з її допомогою хлопець встав, випрямив спину і подумав, що насправді, він зможе йти, просто треба перекласти основну вагу на іншу ногу. Не поспішай, поспішати не потрібно. Раптово вдарив біль. Кейл впав назад на підлогу з безмовним криком, який вилетів нічим іншим, як стогоном, а потім подивився. Кров била з рани на нозі, вона просочила жгут, який став темно-червоним. Він побачив, що тріх подивився на нього, але не зрозумів, чи брат хвилюється за нього, чи за те, що бачив внизу. А хоча, чи має це значення? Уся ця ситуація взагалі, напрочуд, кривава. «Отже, пересуватись ти не можеш», – сказала лікарка. «Дайте мені секунду». «Ти спливеш кров'ю, перш ніж ми перетнемо ангар». «Усе буде нормально», – вона витріщилась на хлопця, а потім нахилилась дуже близько, щоб прошепотіти «Послухай, я справді хочу, щоб ти зрозумів. Якщо ти спробуєш іти зараз, то помреш». А потім очима вказала на Тріга, що сидів, згорбившись. «І він буде дивитись. Ти цього хочеш?» Кейл похитав головою. «Я залишусь тут із тобою», сказала вона досить голосно, щоб почули інші». «Хан, ти з чуї? Візьміть з собою тріга і йдіть до командного містка». При згадці свого імені Молодший сіпнувся, ніби вражений, і сів прямо, похитав головою. «Ні», – він подивився на брата. «Я хочу залишитись з Кейлом. Іди сюди», – сказав старший. Молодший підійшов. «Я сказав, що не дозволю, щоб з тобою щось трапилось. І не дозволю». Але щоб виконати цю обіцянку, мені потрібно, щоб ти пішов з іншими. Зараз». Тріх знову похитав головою. Сльози наповнювали його очі. Він говорив люто і шепотом. «Мені страшно. Обличчя тата...» «Послухай, це був не батько». Брат витріщився на нього. «Це було щось інше. Згадай нашого тата. Згадай минуле». І це не він, вірно? Але. не він, Тріг похитав головою. Добре, отже ти йди, а я наздожену пізніше. Яким чином? Мені допоможе лікарка Коді, і ми наздоженумо вас, як тільки зможемо. Обіцяєш? Обіцяю, сказав старший із зрадів, коли Захара поклала руки на плечі Тріга, щоб розвернути його до соло й вуки. Бо більше не міг дивитись на налякане обличчя брата. Але він ще на одну секунду глянув на нього. Трих. Очі хлопчика заблищали від сліз. «Я тебе люблю!» «Тоді не змушуй мене йти!» «Так, тобі бластер потрібен!» Запитав Соло. Захара здивовано подивилась на нього. «Ти справді віддаси мені останній бластер?» «Ну?» Сказав хан, подивившись у бік шахти. Знаєш, якщо ті штуки почнуть проникати через шахту... Все буде добре. Ти впевнена? Ми довго тут не затримуємось. Вона глянула на Тріга. І скоро побачимось, гаразд? Кейл спостерігав за виразом обличчя свого брата. Але той нічого не сказав і навіть не кивнув, коли Хан і Чубака повели його геть. Розділ двадцять восьмий «Речі, про які не забудеш». Вони йшли по ангару, не розмовляючи. Хан перший, з єдиним бластером. Він і Чубака, здавалось, знали, куди прямують. І Тріх йшов слідом, своїм сонним півкроком. Час від часу Вуки похитував головою і видавав хропі або гарчання, ніби принюхувався і йому не подобався запах. Хан казав... Так, знаю. Але всі просто продовжували йти вперед. Над ними чорною хмарою висіла тиша. Єдиним шумом був стукіт їхніх чаровиків по величезній сталевій підлозі. А зовні скрип зоряного руйнівника в чорному вакуумі космосу. Більше жодних звуків. Це лише підкреслювало розмір корабля і безмежну порожнечу навкруги. Трігу це не подобалось. У такій тиші його розум ніби блукав. Блукав, хоча, занадто м'яке слово. Його розум шаленів, верещав, ніби збожеволілий, який вбив усю свою родину. Потім різко зупинявся, щоб подумати над якимсь огидним трофеєм чи чимось іншим. Чому я думаю про це? Він точно знав чому. Згадки про ту штуку, яка вистрибнула на нього з рятувальної капсули, про штуку, про яку він не встиг нікому розповісти навіть братові. Та штука колись була ув'язненим, людиною, на ній була форма, але обставини перетворили її на зовсім інше. Набрякле мертве обличчя, запалі чорні очі, усе ще були людськими». Але вона вистрибнула з капсули з гарчанням явно нелюдським і кинулась до його горла. Тріга врятували лише власні рефлекси. Тоді, обернувшись, він пірнув у шахту для обслуговування та зачепився за внутрішню стіну, допоки істота летіла на нього з несамовитим криком. І потім, поки пальці німіли, Тріг почув, як вона з хрускотом впала на дно шахти – Усе, що голодна, намагалась піднятись назад, щоб дістатись до нього. Він думав про того ув'язненого, яким би жахливим він не був, і запевняв себе, що ці думки краще, аніж про іншу істоту. Про істоту, яка йшла до стикувальної вежі. Істота з обличчям батька. Воно роздуте й в'яле, Висіло на черепі тієї штуки, як погано припасована маска, розтягуючись біля очей. Розум Тріга відмовлявся думати про щось інше. Він продовжував згадувати усмішку, ніби та штука впізнала його. І про всіх інших, охоронців та ув'язнених. «Але це не тато», – сказав собі хлопець. «Кейл сказав, що це не він, і ти теж це бачив». «Тато помер, ти навіть з ним попрощався. Що б там не йшло, це не тато». І він майже у це вірив. Майже. От тільки очі, які завжди були найсильнішою рисою батька, вицвілі блакитні райдушки, вкриті золотими цятками, темні, допитливі зіниці. Вони рухались швидко і ясно, ніби щось завжди шукали». І при погляді на тебе змушували відчувати, ніби ти єдина людина в кімнаті. Трігу завжди подобалось розмовляти з батьком. І той завжди міг змусити його сміятись звичайним поглядом. У тієї штуки були очі батька. І зараз Тріг думав, що почує, як щось шурхотить по головному ангару руйнівника, і різко обернувся, щоб подивитись назад. Він відчував Пульс у кінчиках пальців. Нічого. Тільки довга, пласка, дюрасталева підлога, якою вони йшли. І десь там, майже за полем зору, крихітні фігури брата і лікарки Коді. «Здається, я божеволію», – подумав він, і ця думка не принесла жаху. Насправді, він подумав про це майже з полегшенням. Скоріше за все, він божеволів протягом останніх кількох днів, і те, що він щойно побачив, лише прискорило процес. Так, він божеволів, а чому б і ні? Що ще робити, якщо мертві повернулись до життя і спробували вгризтись в твою шию? А якщо той мертвий – батько? Але Кейл сказав, Кейл помилився, просто помилився. Він кивнув свому цьому бурмотінню. Усе тому, що божевільні, можуть говорити правду. Більше не потрібно прикидатись, що все гаразд, і що все добре. Хлопець знову почув шурхід позаду і обернувся. Але усе ще нічого не бачив. Навіть брата і Захару. Їхні обриси поглинулись відстанню і нестачею світла. Або, можливо... Та штука, що йшла за ними, вже з'їла їх, і вони теж померли. І, можливо, Тріх скоро побачить їх знову, вірно? Врешті-решт хвороба поверне їх. Врешті-решт, можливо, хвороба поверне всіх. Тріх відчув, ніби занурюється в теплу глибоку ванну. Він майже нічого не чув, і майже нічого не бачив у глибокій тіні усього відсіку. Не дивно, що імперія покинула зоряний руйнівник тут, у віддаленому куточку галактики. Хвороба – це гірше, про що він коли-небудь чув. Вона робила Дарта Вейдера і його армію якимись мурахами в порівнянні. Думка про неї викликала нудоту і сміх одночасно. Тому що так і роблять божевільні люди, коли батьки повертаються з мертвих, і намагаються їх з'їсти. «Хлопч! Агов, хлопч!» Він зрозумів, що зупинився, а хан Соло перед ним, і дивився, крізь те, що відчувалося, як товста і нерухома подушка повітря. Тріх бачив, як рухається рот чоловіка, бачив, як той хмуриться, задаючи питання «З тобою?». Але щоб тріх не робив, він все ж не міг зрозуміти, що казав хан. Ніби той говорив іншою мовою. Потім контрабандист почав трясти його за плечі. І нарешті віск, що ніби заткнув вуха Тріга, почав танути. «Усе нормально?» – закінчив питання хан. При звуці голосу Тріг відчув, як повітря заворушилось. Стало менш задушливим, ніби його щойно витягнули з якогось невидимого кокона, і він нарешті зробив свій перший подих. Запекло в носі, горло заболіло, наче юнак нещодавно намагався проковтнути занадто великий шматок чогось. І нарешті він зрозумів, що зараз знову заплаче, хоча й сліз не залишилось. Хан стояв поруч і дивився на нього, не розуміючи нічого. «Мій тато», – вимовив хлопець. І все. Контрабандист відкрив рота, щоб щось сказати, але не сказав. Ліворуч Чубака нахилився і обійняв Тріга. Здавалося, ніби його загорнули в теплу і трохи затхлу ковдру. Юнак відчував серцебиття биття вуки. І м'яке заспокійливе гарчання у його грудній клітині. Дуже повільно він розслабився і відсторонився. «Отож...» Сказав хан і відкашлявся. «Ти в порядку?» Тріх кивнув. Брехня, звичайно, він не в порядку зовсім. Але почувався тепер трохи краще. Хлопець роззирнувся і побачив, що вони стоять серед кількох менших кораблів. Тих, які він вперше побачив з іншого боку відсіку. Старі і ржаві, без рятувальних капсул, захоплені кораблі і шатли повстанців, а також невеликий короліанський вантажний корабель. Ось що їх оточувало – асортимент зруйнованої техніки». Вуки дещо запитав. «Ні, я серйозно сумніваюсь», – а потім вказав кудись. «А ось там ми піднімемось на головний поверх». «Добре», – сказав Тріх, тому що знав, що від нього очікується хоч якась відповідь. «Знадобиться деякий час, щоб дістатись до містка», – «Ці штуки кілометр вдовжину, але якщо двигун справний, ми зможемо полетіти!» Тріх кивнув, і вони продовжили йти, а через мить позаду хлопець почув новий звук – крики. Розділ двадцять дев'ятий. Відчай. Захара відсторонилась і подивилась назад, на стикувальну вежу. Крик, що доносився зсередини, був нелюдським. Пронизливий, різкий, сповнений ненависті, складався, можливо, із сотень голосів, які злились разом. е е е Це коливалось у вигляді хвилі, яку математична частина розуму лікарки хотіла накласти на графік. Завивання робилось гучнішим, викликало бажання стиснути барабанні перетинки, а потім стихало – і знову робилось гучнішим. Кейл застогнав і щось пробурмотів. Вона нахилилась, щоб почути. Адріш це? Вона подивилась на хлопця, вражена тим, що він намагався сказати, і на випадок, якщо вона не зрозуміла, юнак, вказав на перев'язану ногу, "Док, будь ласка, треба це зробити. Ще одне е-" Вона зачекала, допоки він закінчиться. Що? Е. -е. Відріж це. Е, е. Але не потрібно, зараз ні. Е, е. Я відчуваю цю штуку всередині, треба. Його очі були яскраві, налякані і прозорі. Будь ласка, мені все одно, наскільки це боляче. Просто зробіть це. Відріжте. «Е-е-е-е!» але я не можу цього зробити!» «Тоді вбийте мене!» Крик знову закрутився, голосніше, ніж раніше. Він наростав і зникав, перебивав усі їхні слова. Захара почала кричати, щоб хлопець її хоч якось почув. «Твій брат пішов з Ганом і Чубакою. Вони зараз знайдуть зв'язок і медичне приладдя. Усе буде добре, довірся!» Наскільки сильно болить? Воно не болить. Що? Не болить. Я просто відчуваю це там, де та, де ця штука мене вкусила. Його очі блищали, ніби розбите скло. Лікарка чула, як свистить повітря, виринаючи з його носа. Хлопець програвав битву паніці. Зніми пов'язку, я покажу. Але потрібно тримати ця штука всередині. «Кейл, ні!» Юнак, зібравши сили, сів і почав рвати джгути на лиці, шарами. Захара намагалась його зупинити, але хлопець відштовхнув лікарку назад, навіть не подивившись на неї, зосередившись на тому, що робив. Остання нарешті впала в мокру червону купу. «От бачиш!» Обличчя Кейла залилось жахливим тріумфом. «Я ж казав!» – Захара витріщилась. У м'ясистій частині гомілки був відсутній шматок плоті розміром з кулак. Велика кістка блистіла крізь павутину розірваних м'язів і нутрощів. Зморщена плоть навколо стала синювато-гангренозно-сірою. Лікарка зловила себе, що дивиться на усе це в зачарованому жаху. Той самий сірий відтінок починав підійматись по нозі починав йти повз коліно до стегна, ніби рука, яка ковзає під шкірою, тягнеться вгору, до тулуба. «Треба позбутися цього!» Крик Кейла доєднався до тих, що кричали всередині шахти. «Відріж це! Позбудься! Витягни!» Захара відчула, як час зупиняється. Розум повернувся до одного з її вчителів у Ріналлі. «Прийде день, коли ви...» «Зіткнетесь з ситуацією, до якої абсолютно не готові, як фізично, так і емоційно. У цей день ви і дізнаєтесь, наскільки гарний ви лікар. Вам буде страшно. І, можливо, ви забудете усе своє навчання». Коді зібралась, розірвала кишеню своїх штанів і витягла медичний набір, розкриваючи. «Всередині скальпелі, марля, пластер» найелементарніші інструменти». Кейл продовжував кричати. «Щось сіре і невідоме, те, що вона бачила раніше, вже заповзло в його талію і увірвалось всередину живота, перетворюючи рожеву шкіру на сіру. Від цього її занудило. Вона ніби спостерігала, як м'ясо гниє зсередини. «Він або помирає, або гірше. Треба щось робити». Захара взяла скальпель з набору і опустила його загострений кінчик в оголену плоть трохи нижче пупка. Через мить крики страху переросли у вереск болю. Хлопець витріщився. Вона розширила розріз і пальцями почала досліджувати слизьку оболонку жиру. Дотяглись аж до стиснутого червоного м'яза. Холодний піт виступив на її лобі і над верхньою губою. Коді одразу ж вигнала ці думки з розуму, загасила кожну їхню деталь. Залишилось лише завдання. Пасма м'язів ковзали між її пальцями, як туга й волога пряжа. Вона бачила усе це в своєму розумі, відчувала ненормальне тепло, ту річ, що йшла вгору. Ще під руху торкнувся її пальців, і вона схопила, стиснула. Раптовий струмінь, і щось під чаром м'язів вирвалось на неї. Якась жирна перламутрова рідина вкрила руки лікарки до зап'ясть. Крик, що доносився зсередини шахти, був оглушливим. Захара висмикнула руки і подивилась на них. Їй здалось, що рідина спочатку згорнулась і заворушилась, а потім поповзла, як живі рукавички, шукаючи отвір, рану, яку можна використати, щоб потрапити всередину. Вона жалила сильніше з кожною секундою перебування на відкритому повітрі. Лікарка витерла це все об штані, змушуючи вміст шлунку відступити від горла, кажучи собі, що якщо зараз знепритомніє, то ніколи більше не відкриє очі. Обличчя Кейла стало блідим, попелястим. Він дивився на лікарку у стані шоку. Вона все сподівалась, що хлопець знепритомніє, але поки що він цього не робив, хоча й перестав кричати. «Я маю залізти туди знову, переконатись, що я все дістала!» Перш ніж той встиг щось сказати, лікарка сунула руку назад через розріз, ковзнула всередину, намагаючись знайти маленький ворушливий згусток, і не відчула його. А коли подивилась вниз, то побачила, що сірувато-чорний колір був усе ще всередині, трохи вище талії, але не підіймався далі. Здається, я впоралась. Коді зробила глибокий вдих і подивилась на Кейла. Той нарешті знепритомнів. Його очі закрились. Вона взяла сорочку, яку зірвала з нього, і почала складати, притискаючи до рани, щоб зупинити нову кровотечу. Вона сиділа, утримувала тиск, робила спокійні видихи і вдохи, поки нарешті серце не заспокоїлось. Чи зробила вона більше шкоди, аніж користі, Захара не була впевнена. Було відомо, що Кейл усе ще живий і дихає. А якби вона просто просиділа, то, можливо, було б все інакше. Трошки пізніше, коли лікарка нарешті заспокоїлась, то усвідомила, що зі стикувальної вежі поруч долинає абсолютна тиша, крик припинився. А потім, десь далеко, почувся інший шум, якийсь слабкий рев. Щось на борту зоряного руйнівника кричало у відповідь. Розділ тридцятий. Болюз чорних каністр. Чубака хвилювався за хлопця, бо тріх не розмовляв. Хан теж, але чуй до цього звик. А от хлопець, з ним щось інше. Зазвичай підлітки виражають себе. За той короткий час, що Вукі знав хлопця, він бачив, що той мав справу з речами далеко за межами свого віку. І якщо він триматиме емоції в собі, то все це... «Вилліться у якісь проблеми в майбутньому». Все почалось, коли вони почули, як Кейл закричав на іншому боці ангару. Тріг хотів повернутись назад, і хану довелось фактично тримати хлопця, щоб не дати тому побігти. «З ним усе буде гаразд!» – сказав хан, і хоча Чуй міг сказати, що не буде, він розумів, що робив хан. Відводив хлопця якомога далі від стикувальної вежі – Перш ніж істоти прорвуться. Тріг почав борсатись, бив хана ногами і кулаками, намагаючись вислизнути. А потім втрутився чуї, підняв хлопця і притримав його, цього разу не обіймаючи. Юнак був сильнішим, аніж здавався. Чубака в підсумку проніс його наступні 20 хвилин. «Допоки тріг не пробурмотів, можеш мене опустити». Це були його останні слова, що не хотів далеко заходити в руйнівник. Їм траплялись лише довгі коридори і порожні простори. Вони бачили лише дроїдів і ще більше відчували порожнечу навкруги. Чому корабель спорожнів? Можливо, всі померли, і якщо так, то що сталося з тілами? Час від часу вони натрапляли на порожні зали. Навігаційні та атмосферні системи працювали, без впливу будь-яких живих істот. Наприкінці коридору вони натрапили на шолом штурмовика. Він лежав на боці і нагадував зламаний череп. Другий звисав з ланцюга над ним. Забрало оплямоване засохлою кров'ю. Хан ногою пхнув перший шолом. І одразу ж в повітря полетів гнилий і солодкий запах. Всередині ще залишалась чиясь щелепа, вони зараз ніби знайшли артефакт стародавньої цивілізації, культ людожерів. Вони вже йшли досить довго, але до містка було ще далеко. До речі, що станеться, коли вони дістануться до місця? Незважаючи на браваду напарника, Чуй гадав, чи справді вони зможуть керувати руйнівником. Вони знайшли інший бластер. Це були єдині гарні новини. І Чуї зрадів, узявши зброю. Він був готовий захистити хлопця. «Так, а що там попереду?» – запитав хан. «А ну, Чуї, допоможи мені!» Чубака подивився назад, щоб переконатись, що юнак йде за ними. Той йшов, не відриваючи погляду від ніг, і підійшов до хана. Який вказав на стос вантажних ящиків, що блокували коридор. Здавалось, їх сюди запхали поспіхом, щоб потім перейти до інших справ. Чуї побачив напис на боці однієї з коробок імперський відділ біологічної зброї. Коли він знову глянув вгору, то хан вже відтягував ящики вбік, намагаючись розчистити шлях. Великий зверху впав. І з нього викотилась одна червона сталева каністра. Вдарилась в стіну з брязкотом, відскочила і зупинилась під чаровиком хана. «З чим ці покидьки тут вовтузились?» – спитав контрабандист, скоріш за все, себе, а не чуї. Але Вукі все одно висловив свою думку. Вона полягала в тому, що імперія займалась тут явно небезпечними справами». «Так, тут зламався клапан», – сказав хан, оглядаючи каністру. «І взагалі немає маркування. Просто каністра, просто червона. Ти бачив схожі?» «Я бачив», – вигукнув тріх. Поки хан говорив, той заліз на вершину наступної купки ящиків, які склали у два чи три ряди. Юнак був спритний. Шубаці знадобилось майже вдвічі більше часу, щоб піднятися на сто і із ним і зірвати кришку, щоб зазирнути всередину. Коробки були наповнені подібними каністрами. Десятки складені в акуратні ряди. Чотири валялись просто в коридорі, але всі інші були перепаковані з військовою точністю і пофарбовані у вугільно-чорний. Шубака підняв один з чорних, і почув, як всередині щось захлюпало. Вуки показав його хану і заговорив на ширі Вуки. «Він усе ще повний! Можливо, щось інше!» – промовив хан. «Можливо, якесь пальне чи щось таке? Хто зна...» Раптово ємність вислузнула з рук чубаки і вдарилась об інші всередині. «Агов, обережніше, га? Чуй, поклав каністру на місце помітивши, що показник манометра вже на максимальному тиску. Він подумав, скільки часу мине, перш ніж ці каністри почнуть протікати, як червоні, і що станеться, коли їхній вміст заповнить атмосферу руйнівника. Він не сказав хану, що відчув всередині каністра, що змусило його впустити. Хлюпаючий звук всередині продовжував рухатись взад і вперед. І відчувалось, ніби він рухається сам по собі. Наче всередині чорних каністр щось було, щось, що намагалось вибратись звідти. Щось живе. «Цікаво, що за божевільний це придумав?» запитав хан з огидою, не чекаючи відповіді. Він вже піднявся на імпровізовану барикаду з ящиків, слідуючи за Чубакою трихом на інший бік. Чуй мав найкращий слух з усіх трьох, і він міг би присягнутись, що почув, як щось почало шипіти. Хан застиг на місці, схоже, він теж почув. А ну що це? Вуки зупинився, схилив голову, а потім подивився вгору. Саме звідти долинув, усвідомив він, наростаючий крик, який супроводжувався гуркотом, і чимось велетенським, як істота, з багатьма ногами важко ступала на іншому поверсі. Контрабандист вказав у напрямку, куди вони прямували. «Долинає звідти!» Чуй і побачив, як рот хлопця відкривається від шоку. Ліхтарі затряслись, і вуки почув скрип і тріск металу, який скрипів під вагою того, що наближалось. «А ну назад, хлопче!» – сказав хан, відштовхуючи тріга в бік, підіймаючи бластер. «Здається, воно зараз...» Стеля вигнулась, скрутилась і зламалась. Крізь отвір чубака помітив масу темнооких облич, руки й ноги, які линули до них. Імперська форма, обладунки штурмовиків, шматок ноги тут, шматок плеча там... Зламані шоломи. Лише тоді Вукі по-справжньому відчув, що їх там, можливо, сотні, можливо, більше. Армія мертвих. І вони тяглись до нього. Тяглись до хлопця. Він не був впевнений, хто вистрілив першим. Він чи хан, чи, можливо, одночасно випустили залп з бластерів в заплутану масу тіл. Після чого стеля затріщала. Це було так, ніби між світами живих і мертвих виникла діра. Тіла посипались вниз, лавина смердючої жовтої плоті і зламаних обладунків, руки і роти. Хтось з них приземлився на ноги, інші впали на землю і залишились в такому положенні, як тварини. Істоти дивились на них, посміхались, оголюючи зуби. «Очі пласкі і безжиттєві, в них лише одне – голод!» «Тікаємо!» – крикнув хан. Тріх не поворушився. Його за руку схопив чуї і смикнув за собою. Хан відкрив вогонь. Померлі відсахнулись, ніби не очікували спротиву. Чуї вистрілив в притул, спостерігаючи, як шоломи вибухають і розриваються – Показують роздуті, напіврозкладені обличчя, єдиним виразом яких був гнів. Поруч з ним хан щось прокричав, але Чубака не почув через постріли. Коридор перед ними наповнювався димом. І вуки відчував, як тріх міцно тримає його, як пальці хлопця впиваються в руку вуки, чіпляючись за життя». Зі стелі падали й стрибали ще більше істот. Свіжі трупи нагромаджувались на ті, що вже були на підлозі. Шубака зрозумів, що не має значення, як довго вони будуть відстрілюватись. Трупи просто будуть продовжувати йти. Вуки голосно загарчав. Я знаю, знаю. Хан схопив його за руку. Йди першим, я прикрию! Він побачив, як контрабандист показує на інші двері в кінці коридору. Підхопивши юнака, чує, кинувся туди і пірнув, не озираючись назад. Через мить хан стрибнув слідом, грюкнув консоллю і зачинив двері, а потім вистрілив у кнопку, щоб ніхто нічого не міг зробити. А в наступну секунду мертві з криками почали атакувати двері. Вони з ханом обмінялись поглядами. Чує, побачив на обличчі друга щось, чого не бачив вже давно. Страх. На якусь мить хан настільки зблід, що шрам на підборідді виділявся. Чубака ніби спостерігав, як той старіє передчасно. Стрибнув уперед на двадцять років за одну мить. Хан відкрив рот, щоб щось сказати, а потім щось вдарило в двері з немислимою силою. Скоріше за все, їхнє неминуче майбутнє знаходилось там, за дверима, і у нього повний рот блискучих жовтих зубів. В наступну мить всі троє побігли. Розділ 31. Трунарі. Коли Джаред Сарторіс розплющив очі, то все ще знаходився всередині рятувальної капсули. Голова боліла так, ніби її тріснули палицею. Його права нога була скручена вбік, притиснута частково зруйнованою передньою панеллю. Обережно докладаючи зусиль, він її витяг і повільно ковзнув коліном вгору, приготувавшись до різкого болю, але не відчув його. Нічого не зламано. Він вдихнув, видихнув з полегшенням. Усі емоції повертались по трошку. Він в космосі? І як довго був непритомний? Капітан глянув на навігаційний дисплей капсули і перевірив лічильник, який усе ще відраховував хвилини й секунди з моменту відправлення з баржі. Згідно з показниками, він катапультувався майже чотири години тому, що означало, він був непритомний з того часу. Він повернув голову, і подивився назовні через тріснутий ілюмінатор, а потім згадав. Капсула відлетіла з очищення, як і планувалось. Там залишились брати Лонго. Легкий поштовх, який Сарторіс відчув у той момент, насправді застав його зненацька. Вони справді очікували, що він візьме їх із собою? Ні, звичайно, ні. В імперській виправній системі було правило – Дітей тут немає, вони в'язні засуджені, вороги імперії. І щоб не сталося між ним і їхнім батьком, Сарторіс вже почав думати про смерть Лонго в найзагальніших термінах, до цього це не мало ніякого відношення. Але все ж всередині нього говорив голос ледь чутний, але не ти вбив їхнього батька а потім залишив їх на смерть. Гаразд, і що з того? Галактика – це важке місце для дорослішення. Батько Сарторіса, дрібний злодій і залежний від наркотиків, жорстко бив його протягом усього дитинства, зупиняючись лише тоді, коли думав, що вбив сина. Одного вечора, коли Джарету було 16, Тато кинувся на нього з іржавою силовою палицею. Вперше хлопець став на ноги і вирвав у нього зброю, а потім розтрощив череп батька. Він ніколи не забуде обличчя старого, коли той помирав. Вираз подиву, ніби той не міг зрозуміти, чому син це робить. Після цього Джаред витягнув тіло з халупи, яку вони ділили, і залишив у сусідському провулку. Правоохоронці припустили, що старий став жертвою одного з бандитів. Наступного дня Джаред збрехав про свій вік, приєднався до імперії і більше ніколи не озирався на минуле. До цього дня Сарторіс не мав власних дітей, принаймні тих, про яких він знав, і це було милосердя. Протягом свого дорослого життя він рідко витрачав думки на ревучу хаотичну істоту, яка колись називала себе його батьком, не кажучи вже про перспективу власного батьківства. Але коли капсула покинула очищення, залишивши Тріга і Кейла Лонго позаду, Сарторіс зрозумів, що згадував свого старого більше, ніж за всі останні роки. Насправді згадував це занадто сентиментальний термін. Більш схоже було, що жіль Сарторіс сидів поруч з ним, сяючи схваленням від того, як його син після життя повного проступків нарешті виправдав власну долю. Саме те, що Сарторіс ніколи не мав власного потомства, не завадило йому приректи синів іншого чоловіка на постійну темряву. Він думав про все це всі чотири години – і саме тому не одразу помітив, що щось не так. А потім всередині рятувальної капсули почали равіти сирени. Щось всередині системи пішло серйозно не так. Замість того, щоб летіти в космос, він відчув, як траєкторія викривляється назад, вгору, а потім побачив усе це над головою. Відкриту пащу стикувального відсіку зоряного руйнівника – Капсула підіймалась в неї. «Тракторний промінь!» – подумав він, коли тіні ангара поглинули капсулу. Ось чому ми не могли продовжувати рух навіть з відремонтованими двигунами. Був увімкнений тракторний промінь. Тюремна баржа була занадто великою, щоб її можна було затягти всередину ангара, але руйнівник не відпускав її після пристикування – і утримував її там за допомогою вежі. До того часу, як інженери зрозуміли, що відбувається, ймовірно, було вже занадто пізно. Коли капсула залетіла всередину, капітан відчув, як повертається боком, а потім ривок і різкий, ламаючий удар. Метал заскрипів об метал, ніби затиснувшись між двома великими об'єктами, а потім боки почали зминатись. Усе різко похитнулося вперед, його голова різко смикнулася і вдарилась об щось під час удару. Останнє, що він побачив перш ніж знепритомніти, це батько, який сидів і усміхався поруч з ним. І от тепер, прийшовши до тями, Сарторіс відстібнув ремінь і зробив глибокий вдих, відкинувши сумніви. Він живий, це все, що має значення. Переключивши внутрішню систему блокування на ручний режим, він зігнув ногу і вдарив нею вперед, щоб вибити двері. Ті зірвались з однієї петлі, похитались трошки в повітрі і впали. Через мить він почув ляскіт об підлогу. Потім висунув голову і роззирнувся. Капсула застрягла між двома іншими кораблями. Винищувачем «повстанців» і винищувачем імперців, який лежав на одному крилі сонячної батареї. На щастя, капсула приземлилася люком вгору, інакше він був би ув'язнений, замкнений між двома іконами галактичної боротьби за владу. Думка про те, що він міг би померти з голоду всередині капсули, б'ючись плечем об люк, не дозволила йому оцінити іронію такої смерті. Він виліз і став на крило винищувача, а потім зупинився, перш ніж стрибнути на підлогу. Все так, як він і пам'ятав. Безлюдно. Жменька кораблів, розкиданих по всьому ангару. Нарешті він спустився на підлогу, пам'ятаючи про щиколотку, не поспішаючи, щоб не послизнутись і не зробити обставини гіршими. Востаннє, коли він проходив тут, то наказав решті групи висадки йти далі, не зупиняючись для ретельного огляду. І тепер він йшов серед суден, роздивляючись і оцінюючи свої можливості. Ще в його ранні дні, коли вони жартували про пілотів, які літали на менших винищувачах через високий рівень смертності на місіях і називали їх «трунарями», Сарторіс роззернувся – і побачив, що люк винищувача був розірваний, з такою силою, що звисав з петель. Він подумав, чи ці конкретні трунарі пробивались назовні, чи якийсь невідомий хижак намагався потрапити всередину. Хоча який хижак? Тут має бути безлюдно. Ніби у відповідь високий, несамовитий хор криків пролунав по усьому ангару, розриваючи діру в тиші. Це було настільки несподівано, що капітан насправді підскочив і відчув, як по шкірі пробігли мурашки, а волоски настовбурчились на руках. Якусь мить він стояв абсолютно прямо і нерухомо, відчуваючи важкий і необґрунтований жах, який накопичувався в його шлунку. Він знову оглянув ангар, але нічого не побачив. Ще один крик. Цей голосніший. І чомусь згадав дитинство, як постійно плямкав губами його старий, адже від наркотиків було сухо в горлі. Сарторіс ніколи не забував той вологий м'який звук плямкання, який видавав його батька, коли той заходив до кімнати, щоб побити Джарета. «Так, візьми себе в руки», – пробурмотів капітан. Серце калатало об хворі ребра, і сам він не усвідомлював, що говорить в голос. «Просто зараз! Потрібно!» І знову крик. Здавалось, він виходив звідусіль одночасно. Підіймався й опускався, відскакував від стінок ангару, як хижак, що полює. Сарторіс обернувся. Зараз він і сам був ладен закричати. Він нічого не бачив. Лютих криків ставало більше, вони наповнювали порожній ангар галасом. Йому захотілося, щоб це був новий вид сигналізації, або якийсь повітряний шлюз, який пропускає повітря. Що завгодно, от тільки він насправді чув какофонію людських голосів. Він нічого не розумів і продовжував обдивлятись, не бачив нічого. Сірі сутінкові простори головного ангара просто тяглись і тяглись. Капітану спало на думку, що він так і не дізнався, що сталося з іншою групою. З тими, що зникли тут. Крики, які він чув зараз, не звучали знайомо. Хіба що він міг такі чути лише в найгірших дитячих кошмарах. Завивання мертвих, казав йому розум. Трупи, які не хотіли бути похованими. І вони хотіли їсти. Раптом капітан захотів тікати. Але куди? А в наступну секунду почалась стрілянина. Розділ 32. Втеча від ненависті. Коли вперше почулись бластери, Захара рефлекторно відстрибнула. Потім свідома думка взяла гору, вона повернулась і схопила кила під руки – та потягла його від стикувальної вежі. Коли лікарка тягнула хлопця по підлозі ангара, вона побачила, що у напіввідкритих очах, десь там всередині, зберіглась цятка свідомості. «Стрілянина!» – зміг вимовити Кейл. «Чому вони?» – овіки припіднялись. І хлопець нахмурився. Його рот зарухався, намагаючись сформувати більше слів – Питання, яке неможливо було почути через шум. Лікарка потягла хлопця швидше. Постійно озираючись назад, на ліфт. У той момент перший бластерний заряд пробив зовнішню оболонку стикувального люку. Вона одночасно почула і відчула, як той відрекошетив від дюрастальної підлоги. Тріск, який залишив чорну цятку в стіні стикувальної вежі, ніби... Крива ідіотська усмішка. Потім інший постріл. І ще один. Запах металу вже розносився по ангару. Запах озону і ідкого диму, який вона асоціювала виключно зі зламаною технікою. Потім ще постріли. Ще. Якась важка артилерія, за якою послідував ріш рапнелі. Вона продовжувала йти вперед, але не відводила очей від того, що відбувалось позаду. Отвір у стикувальній шахті тепер був досить великим. Вона бачила їх всередині. Вони дивились. Руки хапались за гарячу, покручену дюрасталь, намагались розірвати її. Вони заповнили стикувальну вежу своїми тілами, ув'язнені все ще у формі, як люди, так і іншопланетяни, охоронці, адміністратори. Усі разом. Смерть їх об'єднала. Те, чого не змогло зробити життя. Вона бачила обличчі, в'ялі губи, зморщені носи, мертві жовті очі, освітлені чимось дурним і тваринним. Висунулась луската зелена рука, стискаючи бластер, і зробила постріл на осліп через ангар. Червоний слід зник у далині і врізався у щось. Ще більше бластерів почали стріляти, розширюючи отвір, який вони створили. Той ставав довшим, більшим. «Будь обережна, ти не бачиш, куди йдеш. Якщо підеш занадто швидко, то...» Коли вона подумала про це, то ноги заплутались одна за одну. Лікарка впала. Кейл приземлився зверху. «Треба вставати! Треба тікати!» Вона підскочила, намазуючи хлопця, спробувала підняти його з підлоги і зробила помилку, подивившись вгору. Ті почали виповзати. Зігнутий від бластера отвір, який вони створили в шахті, був зубчастим. І вони розрізали себе. Скручені шипи дюрасталі розривали тіла, Глибоко врізались в уніформу з гнилими нутрощами. Один з них, охоронець, обличчя якого вона впізнала з візитів до лазарету, повис на краю дірки, змахував руками, а інші пробирались повз. В її руках застогнав Кейл, спробував встати, викрутився, щоб подивитись на лікарку і знову обм'як. Він намагався поговорити – Незважаючи на травми. Але його слова неможливо було почути через постріли. Вона потягла швидше, рухаючись на осліп. Робила коротші, швидші кроки. Його вага сповільнювала Захару. І тепер істоти вже йшли до неї. Лікарка впізнала Дага. Колись знайоме обличчя перетворилось в огидну голодну усмішку. Яка обіцяла з'їсти її і смакувати тілом. А потім коротка мить тиші, випадкова пауза. І хоча у Захари у вухах дзвеніло, вона все ж почула, що кричав Кейл. «Пустіть!» «Ні», сказала вона, не переймаючись, почув він її чи ні. Важливо те, що вона сказала це собі. Лікарка Коді не залишить пацієнта. Перед нею, можливо, за шість метрів Три мертвих охоронці, і десь дюжина ув'язнених зупинились, ніби пристосовуючись до нового середовища. Потім вони перейшли в розслаблений біг з відкритим ротом. Уся ця купа мерців рухалась прямо на неї, розмахуючи руками, брязкаючи ногами, стріляючи. Що, здається, їм вдавалось краще. Постріли майже влучали в неї. «Кинь мене!» крикнув Кейл. Йди, Біжи!» «Замовкни!» подумала лікарка, і адреналін вдарив її в серце, пролетів в череп. Її короткий біг перетворився на спринт. Вона навіть не відчувала ноги як частину себе. Якась божевільна, розмита швидкість. Істоти намагались бігти, але не могли рухатись так швидко, як вона. Можна їх обігнати... «Навіть з Кейлом на руках!» Ще один постріл. Юнак сіпнувся і затих. Коді зупинилась, усвідомлюючи, що щось тепле поширюється по нижній частині тулуба і по її ногах. Усе нижчі її талії просякнулось кров'ю. Потім Захара подивилась вниз. Правої половини обличчя Кейла Лонго не було, а решта перетворилась на розірваний півмісяць. Проглядався череп. Щелепа криво повисла. Хлопець спіймав постріл, який мав вразити її в живіт. Око, що лишилось, закотилось та затягнулося туманом. Захара відчула жахливий солодкий запах припаленого волосся й шкіри. Коли голова юнака опустилась, лікарка побачила, що ліва частина його обличчя майже недоторкана, тільки єдина багрова цятка під оком. Долинуло приглушене гарчання. Лікарка знову подивилась назад. Істоти рухались швидше, вмотивовані свіжим кровопролиттям. Нічого не лишалось. Захара кинула хлопця і побігла. Розділ 33. Міст. Вони заблукали. Тріг це знав. Це сталося після того, коли вони сліпо побігли від дверей, які хан запечатав бластером. Ніхто не вказував напрямок. Вони просто йшли, бігли наскільки могли, подалі від істот позаду. Здавалось, вони пройшли кілометри. Це неможливо, але з суб'єктивністю посперечатись важко. Зрештою виснажені, щоб навіть дихати, вони сповільнились, усе ще не розмовляючи. Це був перший раз, коли Тріх подумав, що хан повернув не туди, і тепер веде їх у неправильному напрямку. Можливо, назад до тих істот у стелі? Можливо. Тріх обірвав думку, відмовляючись надавати їй хоч якоїсь віри. Краще зосередитись на тому, куди вони прямують. Довгі коридори і головні транзитні шахти вже давно стали схожими обмінники і колектори почали виглядати однаково. І кожен новий блок з турболіфтами виглядав так само, як і попередній. Нарешті хлопець не втримав собі. «Ми ходимо по колу!» – сказав він. Хан не відповів, навіть не подивився на юнака, а проглядав коридор, думаючи, куди звернути. Тріх відкашлявся. «Ви мене чули?» – я сказав. «Хлопче!» «Ти думаєш, зможеш привезти нас до командного містка?» – огризнувся хан. Його очі виглядали порожніми. «Будь ласка, вперед!» «Я просто кажу!» – він вказав у напрямку, якому, здавалось, віддав перевагу хан. «Це не здається правильним шляхом. Ну, взагалі-то, ми на зоряному руйнівнику, і за нами женуться живі морці. Тобі щось цього здається правильним?» Хан потер рукою обличчя, а коли опустив долоню, подивився на Чубаку. Ми що, справді зробили коло? Вуки видав скорботний, невпевнений стогін. Чудово. Хоча ти мав бути тим, у кого є почуття напрямку. Я думаю, можливо, треба викликати турболіфт. Ну, вгору. Почав тріх. Так, ми майже біля командної вежі. Хан присів і торкнувся кінчиками пальців палуби під ногами. «Відчуваєш, як вібрує підлога?» Тріх невпевнено кивнув. «Ми, ймовірно, стоїмо над головним генератором живлення!» Хан відвів великий палець вправо. «Це сюди? Прямо?» «І трошки розвернутися?» Ще через секунду він натис на перемикач на стіні. Той загудів. Підлога завібрувала ще сильніше під їхніми ногами. І невдовзі відкрила величезну діру. Майже одночасно вся трійця зробила крок назад і подивилась вниз у порожнечу. Нудотно-зелені й жовті вогні освітлювали шахту згори. Тріг нахилився вперед, витягуючи шию наскільки можна, але не побачив дна. Коли очі почали звикати, юнак зрозумів, що вони стоять на урвищі, яка виходить на глибоку камеру – яка здавалась нічим іншим, чим нуль-генератором двигуна. «От бачиш!» – сказав хан. «Я ж казав, ми на горі!» Тріх витріщився на щось циліндричне внизу. «А що воно там?» «Не знаю, головна турбіна двигуна, ймовірно». «Велика? Ну і корабель немаленький, хлопче. У імперії комплекси!» Хан вказав на іншу стіну. Бачиш, он той квадратний службовий люк на іншому боці. Це, ймовірно, головна ліфтова платформа до містка. Тріх примружився. Він нічого не бачив і сумнівався, що хан теж. Його увага продовжувала звертатись у напрямку безшумної турбіни. Як воно буде? Впасти так далеко вниз? Буде багато часу, щоб покричати, це точно. Вдасться видати один нескінченний вереск, «Щоб потім тебе поглинула темрява». Він гадав, що станеться, якщо нижня частина зоряного руйнівника відкриється, і ти впадеш. Є можливість впасти прямо в ворожу, крижану ванну галактики. «А як нам перебратись?» Хан знизав плечима. «Ну, ти дивишся на міст!» Тріх нахмурився, бо побачив біля стіни лише вузеньку смужку металу, це усе, що залишилось від підлоги, коли відкрився люк. Але там немає за що триматись. Ну, взагалі-то, жебраки не обирають. Має бути якийсь інший спосіб. Я впевнений, що він є. А я не буду стояти тут довше, аніж мушу. Тріг згадав про турболіфт, який запропонував викликати кілька поворотів тому. Без сумніву, це звичайний спосіб дістатись до містка. Але чи потрібно повертатись туди одному? І чи зможе він взагалі знайти той ліфт? Хлопець глянув на Чубаку, але здоровенний вукі здавався незворушним. Та й хан вже пішов на імпровізований місток. Контрабандист притулився спиною до стіни і повільно крокував, тримаючи долоні притиснутими до стін з обох боків, щоб зберегти рівновагу. «Так, ти просто не дивись вниз, і все буде нормально!» Він кивнув головою в бік Вуки. «Ну, а ти чого чекаєш?» З відчайдушним зітханням Чубака ступив слідом за ханом. І Тріх розумів, його черга. «Та й взагалі, здається, хан, ймовірно, має рацію щодо командного містка». Якось дивно, що такий впертий, самовпевнений чоловік дивовижно добре поінформований про загальне розташування руйнівника. Коли тріх наблизився і поставив ногу на місток, то відчув, як нутрощі розслабились і перетворились на воду. Його ноги відчувались настільки невагомими, що коліна тремтіли аж до стегон. Долоні почали потіти, і раптом хлопець упевнився що саме так і помре, падаючи в яму. І після цієї думки його покинуло залишкове відчуття рівноваги. «Я не можу!» – пробурмотів хлопець. Хан повернувся і подивився на нього, від чого у юнака спалахнуло обличчя. «Так, облиш! У нас немає часу на мотиваційну промову!» Тріх спробував ковтнути, але у горлі пересохло. З усиллям він змусив себе промовити «Має бути інший шлях. Можливо, я повернусь до турболіфта?» «Що, один?» – перепитав хан. «Тоді я зачекаю на вас тут. Як тільки ви запустите двигуни?» Він хитнув головою вгору і вниз, продаючи ідею самому собі. «Я просто зачекаю вас тут, добре?» Хан востаннє подивився на хлопця. Відстань між ними вже була значною. Тріх не міг розгледіти вираз обличчя контрабандиста, але якась невелика частинка хлопця здогадалась, що це, ймовірно, погляд з сумішю роздратування і, можливо, зневаги. Але якщо й була зневага, вона не прослизала у голос чоловіка. «Добре, ми повернемось за тобою!» Після цих слів він з Чубакою пішли і продовжили свій шлях по містку. Тріх стояв і дивився. Як чоловік звуки все глибше і глибше заходять у тінь. Нарешті вони зникли зовсім, і він залишився зовсім один. І в цей момент хлопець зненавидів себе більше, ніж за усе життя. Він подумав, що Кейл пішов би туди без питань, адже життя його брата наповнювали такі моменти мужності, великі й малі, він стояв на краю безодні, здавалось, дуже довго, і чекав, напевно, на вигук «Ми тут!» або «Ми дійшли!» Звідкись із тіні. Але жодного такого звуку не було. «Можливо, вони впали?» – прошепотів голос всередині. «Але якщо вони впали, ти мав би почути крик». Він сів біля відкритого люка, обережній відстані від краю, і витріщився. Слухаючи звуки власного дихання, рівномірний стукіт пульсу. Зрештою, почулись звуки зсередини. Шурхоти здалеку, там, де він не міг побачити. Це вони, вони внизу. Хлопець підскочив на ноги, більше вражений цією думкою, аніж тріском, який видали його коліна, і спробував зазирнути глибше в яму. Він чув, що зоряні руйнівники мають екіпаж у вісім тисяч або більше. Припустимо, вони всі заражені. Отже, десь має бути гніздо. Десь вони перебувають разом, у темряві. Так, вони чекали у вентиляційній шахті над головою. А коли вилізли, то попрямували вперед, у напрямку головного ангара, ніби їх туди щось покликало». Хлопець обернувся, вражений відчуттям, що за ним спостерігають. І це було не просто відчуття. На дальньому кінці за 10 метрів на нього дивилось обличчя з напівтемряви в три чверті профілю. Навіть з цієї відстані тріх впізнав, хоча знадобилось мить, щоб вимовити ім'я онімілими губами. «Кейл?» Брат дивився на нього, не обертаючи голови. Потім простягнув руку і натиснув кнопку на стіні. Двері відчинились перед ним. «Кейл, чекай не!» Але брат ступив через двері і зник. Тріх побіг за ним, побіг назад, по залу, трохи хитаючись, відчуваючи, як поколювання прокрадається через ноги від того, що він багато часу просидів нерухомо. Він що, справді чекав так довго? Коліна тремтіли що змусило хлопця гадати, чи підкосяться вони. Хлопець дістався до дверей, які відчинив його брат, і натиснув на перемикач. Двері відкрились з шипінням, і були не такими великими, як ті, що Хан відкрив над турбіною. Звичайний люк. І це чомусь змусило хлопця почуватись краще. Він зайшов всередину. Кейл, це... Його голос урвався. Кімната була ще темнішою, аніж коридор, який він залишив позаду. На перший погляд вона здавалась такою ж великою, як і безодня, яку він відмовився перетинати. Це, здається, якийсь головний сміттєзбірник. Гора сміття підіймалась до стелі, а смердючий коричневий сморід був більш ніж нудотним. Тріх притиснув руку до рота і розвернувся, спробувавши не вирвати. Він не бачив брата, але Кейл щойно зайшов сюди секундою раніше. «Кейл?» – сказав він знову. «Це я! Що ти тут робиш?» Позаду зачинились двері. Розділ 34. Шкіряний пагорб. Це було не сміття. Тріх усвідомив це, зробивши ще один крок догори, сподіваючись знайти Кейла. Саме тоді він ногою наштовхнувся на щось м'яке, і, глянувши вниз, побачив, що це людська нога. Дуже повільно він підвів очі. Нога з'єднувалась з тулубом, накритим іншим, і ще одним. Купа, що росла перед ним, складалась з, як він зрозумів, сотень трупів, Голів рук, ніг і цілих тіл, голих кісток. Багато з них все ще були одягнені в гнилу імперську форму і обладунки штурмовика. Купа підіймалась до стелі. Звідусіль стирчали кінцівки. Тіла були понівечені, ніби набійні. Деякі з них в наручниках і кайданах. Інші безжально порубані на шматки, ніби з'їдені. З вигризеними шматками плоті. Багато частин тіл були роздуті. Шкіра почала лускатись. І Трік зрозумів, що стоїть у липкій калюжі того, що витекло з них. Хлопець відчув, як кімната закрутилась. Крик народився в його горлі, і там помер, заглушений нездатністю розтулити губи і випустити його. Замість цього він зробив крок назад, намагаючись не дивитись на те, що попереду, навколо, бажаючи, щоб це все зникло. Десь позаду двері, через які він зайшов. Вихід звідси. Але хлопець не міг знайти вимикач. Він почав сліпо бити по стінах. Нічого не змінювалось. Нарешті у нього вирвався крик. Комбінація слів «Допоможіть!» і «Кейл!» І саме тоді юнак почув звуки, м'який вологий шелест середини гори. Тіла змістились, щось їх переставляло всередині, звідти щось виповзало. Спочатку з'явилась біла голова, а потім і решта. Воно піднялось на ноги. Фігура в посіченому рваному одязі та закривавленому шоломі штурмовика дивилась на нього. Чорні лінзи шолома були заляпані, брудні, заплямовані слизом і кров'ю. Фільтр відвалився з одного боку. Тріх помітив лускату заражену шию. І чомусь подумав, що ця істота, можливо, прогризала собі шлях назовні. А потім вона хитаючись пішла до нього. Юнак відступив, спіткнувся і впав. Одразу ж підскочив і кинувся вбік та почав оббігати гору. Йому здалось, що він почув, як ця річ переслідує, але, можливо, це власне серце гупало у вухах. Він не наважувався озиратись, але відчував цю штуку там. Вона наближалась. Його тиск зростав за очними яблуками та в грудній порожнині, підштовхуючи хлопця бігти вперед, швидше. Кімната крутилась, Юнак смикав головою вправо і вліво. Двері, де б ті не були, він повністю загубив. Страх позбавив його будь-якого почуття напрямку. Юнак навіть не пам'ятав, звідки прийшов. Коли хлопець оббіг край купи, перестрибуючи через трупи, що здавалось були зв'язані разом, що привернуло його увагу згори, відблиск світла. Кинувши погляд вгору, хлопець побачив відкриту вентиляційну шахту в стелі, десь за 10-15 метрів, можливо більше. Нарешті він зупинився і озирнувся побачив істоту у шоломі штурмовика. Вона знаходилась в кількох метрах від нього. Цього разу він навіть не думав і почав лізти. Все це було навіть гірше, ніж він очікував. Величезна купа розчленованих частин і відрізаних горів – Постійно ворушилась, поки він дерся вгору. Сморід, здавалось, тільки посилювався. І Тріх постійно боровся з нудотою. Цю битву він не завжди вигравав. І це тільки ускладнювало підйом. Тріх спробував зосередитись на вентиляційній шахті. Змусив себе думати лише про те, щоб вибратись. Однак кожні кілька секунд він озирався тому що істота у шоломі лізла за ним. Повзла неухильно наполегливо, як кошмар. Раптово Тріх згадав голос Аураміса з сусідньої камери. Він обіцяв прийти за ним і братом. Це така його версія позаду, зараз. І як вона потрапила сюди, в цю частину руйнівника раніше за нього? Що вона робила серед цієї купи людських тіл? Жодне з цих питань навіть не виникло в його свідомості. Бо там було усвідомлення того, що за ним женеться мрець, щоб задовольнити якесь прагнення, яке і штовхало його вперед. Людь, смерть, голод. Щось поворушилось. Просто якась частина тіла, не треба думати про це. І в наступну мить він відчув струхлявілу. Холодну руку, що витягнула скупи, щоб схопити його за щиколотку. Тріх видав вереск від переляку і вирвав ногу, майже втратив рівновагу і впав. Жива уява одразу ж намалювала зображення. От він котиться назад по схилу струпів. Руки й роти відкриваються та відривають шматки його плоті, а потім додають його власне скривавлене тіло до цієї гори. Замість паніки він поліз швидше. Змусив себе дряпатись, скидаючи тіла на ходу. Юнак був досить близько до вершини і дійсно побачив вентиляційну трубу, величезний повітропровод. Просто треба лізти. З величезним зусиллям він підтягнувся. Мозок повністю відключився у той момент. Він більше не відчував запаху кімнати, не відчував холодної присутності. Усвідомлював лише те, що попереду, і як сильно йому потрібно туди дістатись. І ті останні секунди, коли він видряпався до вершини, не залишили жодного відбитка в його пам'яті. Тому що усе це було з кимось іншим, не з ним, з якимсь незнайомцем. Свідомість повернулась до тріга, коли його пальці зачепилися за холодний метал, за зовнішній край повітропроводу. Він вдихнув, підтягнувся та затяг ноги, і тільки тоді видихнув. Вентиляційна труба була не набагато більшою за ширину його плечей. Втім, достатньо. Хлопець озирнувся назад в легкій істерії. Серце калатало, намагаючись пробити діру в грудях. М'язи горла дико рухались вгору і вниз. І прийшла думка... Що я знову почну плакати? Так, почну, я заслужив. Але юнак зрозумів, що очі сухі. Нарешті, здолавши вершину трупів, він, здається, зрозумів щось у собі. Внизу почувся легкий свист. Хлопець зазирнув вниз і побачив, що штука у шоломі все ще лізе на гору тіл. Тріх подивився вперед, назад через відкриту трубу. Обрав напрямок і почав повсти. Розділ 35 Уся хвора зграя. Сарторіс спостерігав, як до нього рухались силуети по ангару. Він вперше побачив, як вони йдуть одразу після того, як вся стрілянина вщухла. Спочатку лише жменька, потім більше, тепер десятки – вони рухались масою, єдиним організмом, що складався з незліченних дрібніших компонентів. Капітан навіть розрізняв окремі обличчя. Чоловіки, з якими він працював роками на баржі, охоронців, яких називав по імені, солдатів, які слідували його наказу з беззаперечною вірністю, в'язнів, які здригались від страху, коли він проходив повз. Тепер вони рухались разом. Їхні розпухлі, зруйновані хворобою тіла притискались одне до одного. Смерть і братерство. Усі вони йшли за ним. Позаду пролунав різкий стукіт металу об метал. Низький колективний стогін вирвався з тіні, глибокий, жадібний. Сарторіс крутнувся і подивився на захоплені кораблі, щоб побачити рух під винищувачем повстанців. Якимсь чином вони зайшли і ззаду. Він бачив групи у тіні, що спостерігали. Звідки вони взялись? Такий урок номер один імперських виправних закладів. Його ніколи не забудеш. Ніколи не повертайся спиною до засуджених. Тепер Сарторі зрозумів. Занадто пізно. Певненість у смерті наповнила живіт, як великий ковток забрудненої крижаної води. Краплі поту стікали по його хребту, прокрадаючись між лопатками. Істоти усе ще наближались, їхні очі не відривались від нього. І в діях марців була примітивна хитрість. Капітан думав, чи вони оцінюють його? чи просто отримують якесь задоволення, спостерігаючи, як він озирається. Втім, через кілька секунд це не матиме значення. Вони стануть досить близько, щоб кинутись на нього і розірвати на шматки. Вони навіть можуть застрелити його зараз, якщо схочуть, тому що у всіх них були бластери. Істоти позаду щось вигукнули, а попереду щось відповіли. Сарторіс побачив пасма слини, що звисали з їхніх ротів, людських і іншопланетних. З в'язнів вуки, здавалось, лились цілі водоспади слини. Вони стікали між іклів і звисали над їхніми підборіднями, просочуючи хутро. Усе виглядало так, що його хочуть з'їсти живцем, замість того, щоб застрелити». Цілком можливо, що ці істоти любили сире і живе м'ясо. «Ну, вперед! На що ви чекаєте?» – похмуро запитав він. І ніби очікуючи цього, мерці розірвали ряди і кинулись уперед. Сарторіс, який до цього моменту не мав жодного уявлення, що робити далі, глянув на покинутий винищувач – схопився за його крило і підтягнувся туди. Потім просунувся до кабіни і впав у крісло пілота, потягнувшись, щоб спробувати закритись. Але це не вдалося. А через кілька секунд капітан зрозумів, що його план дій був невдалим, бо вже відчув, як істоти рухаються під винищувачем, як колективна сила і голод наростають, вони розгойдували корабель туди-сюди і намагались перевернути його. У той момент, як інші, почали дертися вгору. Три в'язні вуки, яких він помітив раніше, схопились за крило і намагались відірвати його, або, можливо, просто підтягнутися високо, щоб дістатись до капітана в кабіні. Він уявляв три волохаті тіла, що схиляються над його тулобом, Роздираючи й шматуючи тіло, а в наступну мить його очі впали на дисплей. Приладова панель тьмяно світилась, ніби він її якось активував і прямо над ручкою газу блимав зелений приціл. Сарторіс побачив вимикачі активації зброї, лазерні гармати та протонні торпеди. Зверху до нього одночасно дотяглись і вп'ялись своїми кігтями в шию кілька рук. Тепер він чітко відчував запах заражених вуки, слина і перхання голоду. Гаряча слина капала на його обличчя. Капітан відчув тиск чогось гострого і твердого, а потім натиснув на гачок. Увесь світ смикнувся назад, Лазерний промінь вилетів з обох гармат одночасно. Спалах, що випорував натовп в'язнів перед ним. Воки, що тяглись до його горла, зникли, відкинуті звиттям гніву і шоку. Капітан зрозумів, що винищувач посунувся по ангару від віддачі пострілу. Усе скінчилось раптово різким ударом. Маршові вигуни вдарились в щось ще більше – Імовірно, в стіну ангару. Капітан піднявся із сидіння побачив, що зіткнувся з імперським десантним кораблем, шатлом класу вартовий, який виглядав так, що його затягнуло променем і опустило просто на палубу. Там має бути аварійний люк. А де він? Сарторіс застрибнув на корпус шатла і побіг по ньому, відчув, як корабель хитається. Мерці вже були там. Наступали хвилями. Коли вони вдарили по нижній частині шатла, Сарторіс втратив рівновагу і полетів уперед. Прямо в люк. А далі темрява. Невідомо, скільки часу минуло, перш ніж він зі стогоном розплющив очі. Капітан виявив, що лежить на спині в кабіні шатла. Гофрована сталь тисла на шию. Зовні посиленого корпусу з дюрасталі він чув їх. «Щось там дряпалось, стукало. Потім коротка пауза. Щось набагато важче врізалось. Вибух. Бластери?» Подумав капітан втомлено і не схотів нічого більше, ніж просто втратити свідомість. «Ви привели їх із собою?» Сарторіс підскочив і витріщився на очі, що дивились на нього. Коли ж зір адаптувався, капітан зрозумів, що дивиться на групу чоловіків у погано підігнаній імперській формі. Вони дивились на нього, сидячи на сидіннях, по обидва боки стін кабіни шатла. Бездумно він смикнувся назад і безуспішно спробував відповсти. «Усе гаразд, ми не заражені». Капітан оглянув їх ближче. Його серце усе ще застрягло десь біля горла. Навіть якщо забути про все інше... Ці чоловіки його шокували. Виснажені голодом обличчя лише черепи з пергаментно-жовтою шкірою. Губи відтягнуті назад у завмерлій гримасі. Вилиці випинались назовні. Один з них спробував зробити те, що Сарторіс назвав усмішкою. «Я командир Горістер», – сказав чоловік. «Явно чекаючи, що Сарторіс назветься. Той цього не зробив». Горістер відкинувся назад, зітхнув і продовжив. «З того, що відбувається, я можу лише припустити, що ви опинились тут так само, як і ми». Сарторіс скривився. «Ну, щось на кшталт». Горістер почав щось говорити, але його слова обірвав різкий стукіт. За межами корабля вогонь бластерів продовжувався. «Щось било й гуркало в броню». Командир від цього звуку просто відмахнувся. «Вони здадуться через мить. Це просто рефлекс». Сарторіс підняв брову. «Рефлекс?» «Так. Організми завжди задіюють певні моделі поведінки, навіть якщо вони вкрай неефективні». Стрілянина посилилась. «Здається, вони вважають це ефективним». Пробурмотів Сарторіс». Командир похитав головою. Цей шатл посилений. Ми, по суті, не сприйнятливі до ручних гармат. Допоки вони не дістануть важку артилерію, ми у відносній безпеці. Втім, це лише питання часу, га? Вони сюди не затягнули багато кораблів. І я вважаю, що цього не слід очікувати. Тому що ми зараз у зоряному руйнівнику на краю невідомих регіонів. «Тут не так часто літають!» Він зробив слабку спробу вказати на кабіну, де висвітлювалась приладова панель шатла. «Ми бачили, як воно притягло вашу тюремну баржу», сказав Горістер, а потім посміхнувся, що було більше схоже на зітхання. «Хоча і шкода, що вони до цього часу не зжерли себе». «Хто?» запитав Сарторіс, і командир подивився на нього із справжнім здивуванням. «Ти що, справді думав, що ваші в'язні – це єдині живі морці? А хто ще є?» «Хто ще?» Командир розсміявся, і сміх прозвучав так, ніби він здував шар пилу зі старої книги, можливо, з обкладинкою, зробленої за людської шкіри. «Ох, ви справді не уявляєте, що відбувається?» «Так?» Сарторіс відчув роздратування, яке не прикрив у своїй наступній фразі. «Ну, припустимо, ви, напевно, введете мене у курс справи». «Усе почалось десять тижнів тому, коли перші каністри почали протікати». «Які каністри?» Горістер проігнорував питання. «Були серед нас і ті, хто вірив у теорію змови. Вони наполягали, що це не випадковість, що ми усі – частина якогось експерименту, що, в принципі, цілком можливо». «Так, стоп!» – сказав Сарторіс, сідаючи, щоб дивитись на чоловіка прямо. «А можна спочатку?» – командир замовчав. І капітан зрозумів, що ті люди-скелети, що сиділи по обидва боки від нього, нахилились вперед, уважно слухаючи, ніби не знали цю історію. Хоча й приймали в ній безпосередню участь. А яка зараз різниця? Ми покинули меглумін з надсекретним вантажем. Експериментальне озброєння для імперії. Там усі звичайні застереження – за особистим розпорядженням Лорда Вейдера. Призначення – випробувальна база хонджі 7 за межами системи «Брюнет». Але ми так і не здолали. Середній край галактики. Він вдихнув і з великим зусиллям видихнув. Спочатку витік здавався незначним. І здавалось, наші інженери змогли його утримати. Деякі з наших вчених навіть вивчили наслідки – як це все впливало на фізіологію людини, зокрема на легені? Ми припускали, що все це під контролем. Командир замовк і відкашлявся. Але ми помилились. Інфекція швидко поширилась по усьому руйнівнику. Незабаром ніхто з нас не був у безпеці. Так, стоп. Ти хочеш сказати, що на кораблі ще 10 тисяч... Таких марців? О, Господи, ні. Декому з нас вдалося втекти, вочевидь, або спробувати, у деяких природний імунітет. Використовуючи їхню кров, наші медичні офіцери змогли синтезувати препарат, як зробили і на твоєму кораблі, ну, судячи з того, що ти тут. Сарторіс химикнув не схильний вдаватись в подробиці власного випадкового імунітету. Горістер цього, здавалось, навіть не помітив. Ми започатили частину корабля і вкололи собі препарат. Спочатку, здавалось, його вистачить на всіх. Ха! Але його не вистачило. В біолабораторії було більше, але ми не могли повернутися, щоб його забрати. Ось тоді план почав змінюватись. Звичайно, багато члену екіпажу були з'їдані, перш ніж мутували. Їх розірвали на шматки, ну і, напевно, «спожили» – це влучне слово. Горістер кивнув, здавалося, знайшовши щось особливо неприємне в цій частині оповідання. Спочатку ми намагались зібрати залишки, помістили їх у сміттєзбірний контейнер Горубали. Думали, що так нам вдасться утримати тіла від мутацій, знаєш, і навіть це не вдалося. Врешті-решт ми опинились в меншості, і залишилось тільки тікати. Він кинув холодний рівний погляд на капітана. Саме в цей момент вони дізналися, як активувати тяговий промінь. «Вони розумні?» Сарторіс уявив істот, що ходять за межами корабля, які стукають і стріляють майже навмання з бластерів. Але це божевілля! Так, божевілля, погодився Хорістер каліпаючи. Усе, що відомо, це те, що вони чекали нас всередині ангара, коли зловили наш шатл. Першому чоловікові, що вийшов з люка, відірвали голову. Він облизав губи. Після цього ми й зачинились всередині, відправили сигнал лиха і почали чекати. «І як довго ви тут?» «Десять стандартних тижнів». Сарторіс відчув, як його рот відвис. Він не міг цьому завадити. «Тобто ти хочеш сказати, що ви замкнені тут, всередині цього шатла, два з половиною місяця?» Спочатку нас було 30. Зараз семеро. Зі мною. Командир зітхнув, випускаючи, як здавалось, останні повітря з легень. І знову відкинувся назад. Його брудна форма стала настільки завеликою, що збиралась майже комічно навколо плечей. Ми все ще намагаємось становити зв'язок, але всі частоти заблоковані. Я вважаю що це такий контрзахід з їхнього боку. Він знову зустрівся своїми безбарвними, байдужими очима з очима Сарторіса. Такий погляд буває у людини, яка вже не перший раз промовляє лекцію. «Ти питав раніше? Вони, так, могли активувати тяговий промінь. Вони вчаться, розумієш?» Це частина їх, цих істот, але вони тварини. Можливо, але сам подумай, ті, що мутували на борту руйнівника десять тижнів тому, вже навіть не турбуються атакувати посилену броню цього шатла бластерами. Вони зрозуміли, що це не працює. Це нові в'язні та охоронці стріляють по нас». Якщо ти послухаєш, то зрозумієш, що вони вже також зупинились. Командир клацнув пальцями. Ось так, швидко, змінюється їхня поведінка. Сарторіс прислухався і зрозумів, він має рацію. Стрілянина з бластерів за межами шатла припинилась. Так само, як і передбачав Горрістер. Я думаю, це через хворобу. Через те, як вона розроблена, вони формують групи, племена, зграї і спілкуються один з одним. Я впевнений, ти це чув. Сарторіс згадав усі крики в ангарі, які чув, і про дивну циклічність, про запитання і відповідь. Таким чином, вони адаптуються одночасно, як одне ціле. Як свого роду організм, розумієш? Капітан похитав головою. Ти про що? Що ти мав на увазі під словом «розроблена»? Цю хворобу створили навмисне? Горістер мовчки мовчав протягом хвилини. А потім його губи викривились в усмішку. Який ти наївний. Я ж сказав, ми перевозили на секретну зброю. «Як довго ти взагалі служиш імперії?» Сарторіс навіть не відповів. Він помітив дещо інше, що стурбувало його більше, ніж усмішка на обличчі чоловіка. Протягом розмови товариші-солдати почали повільно наближатись. Вони облизували губи знову і знову. Капітан відступив назад. Перше його погляд впав на стопку уніформ, Акуратно складених на сидінні у кутку. Так, вас спочатку було тридцять, що сталося з рештою. Тільки не кажи, що не здогадався. Голос горістера був м'яким, не глузливим. Насправді командир ніби виражав співчуття. Всередині шатла достатньо води, але дуже мало їжі. Минуло десять тижнів. Звичайне питання – виживання. Сарторіс насупився. Чоловіки підіймались на ноги. Йому раптом спало на думку, що, можливо, вони сиділи тут, зберігаючи свої сили саме для цього моменту. «Так, стривайте!» Капітан підвівся, зробив кілька кроків назад і вдарився спиною об стіну. «Ми ж не такі, як вони!» Звичайно, ні, пробурмотів Горістер. Ми тягли жереб, щоб все було чесно. Кожен тут помер швидко і гуманно. Спочатку ми викидали залишки туди. Він кивнув вгору на аварійний люк тим істотам, щоб задовольнити їх. Але від цього вони повертались, тож ми їли все. Врешті-решт, ми навіть висмоктили кістковий мозок. Але жоден з моїх людей не помер у муках. Виснажена рука залізла до кишені і дістала невеликий трансдермальний пластир. «І ти теж не помреш». «Це що?» «Норбутал», – розшепотів горрістер, «Паралітик. Ти просто заснеш. І коли...» «Нас усіх врятують. Імператор відзначить твою жертву!» Сарторіс почав щось бурмотіти. Він бачив за командиром чотирьох чоловіків, але їх тут семеро. В наступну секунду дві пари рук схопили його та кинули на підлогу шатла. Кінець третьої частини Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Окремо подяка спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є всі потрібні посилання. Почуємось!